Tack och Nu får jag välkommen till en timme med sången i mitt liv. Och utav skivande framgår det ju att det är Frälsningsarmenens tillfälle ikväll. Och det betyder nu att du har rattat in 103,5 Havestanär Radio och som sagt var sången i mitt liv med Frälsningsarmenen och då med Gunnar Grönstrand och tekniken Åke Grönstrand och vår ansvariga utgivare det är Rune Uppgård och efter oss nu så kommer det också en kvart med Isren Nyheter med Dan Johansson Har du kvar din barna? Ifrån hemmets lugna bo kan du bedja en som för du alltid var. Gud som har barnen kär, se till mig som liten är, gamla mor då känner sig som nöjd och glad. Bara tro, barna tro. Bana tro, bana tro Till himmelen du är en gyllene bro Du har kanske vandrat kring Runt om hela jordens ring Och i fjärran land du sökt att lycka nå du har gråtit många gånger då du hört en gammal sång, som du minnes i från hemmets lugna bråd. Barna tro, barna tro. I ham blev du lugn min moders fam, Då hon smekte dig och sjöng om himlens land Hennes stämma blev så varm När du låg vid hennes barn Hon din framtid lade trygg i änglars hand Barna tro Barna tro Barna årens säljhet återbliver din. Ut i himmelen blir fröjd och du själv blir glad och nöjd. Du kan sjunga sen med jubel i ditt sin. Innan vi går in på själva programmet så vill jag tala om att på torsdag då har vår andrahandshop öppen mellan klockan 14 och 18 då vi både säljer och hämtar eller tar emot kläder och ja, det du har att kunna lämna. På lördag då har vi en soldatdag för hela Dalarna här så att då har vi inget offentligt och inte på söndag. Men på måndag då är vår dagledig klockan 14. Och Aina hade inte fått ett besked så jag kan inte säga vem som kommer då. Och om du har någon lista där det står björkogen på lördag så har vi flyttat det till nästa lördag den 17 istället. Så att det är ingen björkogen nu på lördag. Sen kan jag också annonsera att nästa söndag den 18 då är det en ekumenisk nattvårdgudstjänst i Bäsinge missionskyrka eller missionskapellet i Bäsinge klockan 18. Och du är varmt välkommen till våra olika tillfällen. Barndomstiden är så kort, hastigt. Åren bort, men ett minner jag är genom livet där Det är farmors bönebrå Dit de ofta sydels går Där jag lärde Gud som har barnen kär Det går en bönebron till himlens land En bron som aldrig nöd och vad om oss, du har dem nu tillbaka. Om till himlens land. På vår korta pilgrimsväg inom den mörka väd, möter synd Rötta varm ringen, ryggen håller käre vän. Du kan fylla hjärtat med gimmelsång. Det går en vild blom till himmels namn. En brus som aldrig nöds av tidens namn, hos faror. Land. När i bördan blir för tung Lägg den av, kom med och sjung I vår seger vissa himmelska armé Där finns aldrig någon sorg i jag med vår fasta borg Varje syndare en fälsning full kan ge Det en Örebro till himlens land En bro som aldrig möts av tidens land Och far och mor, du hörde nog ibland Om det är bro till himlens land Det går en örebro till himlens land en bro som aldrig möts av tidens hand Hos far och mor, du hörde nog ibland Om bönebron till himlens land Ja, Frälsningsarmén har en speciell period just nu. Den heter Bön 24-7. Bön dygnet runt. I oktober och november pågår Frälsningsarméns 24-7 bön. En bön i kedja som sträcker sig över dygnets timmar alla dagar i veckan och <hör> under dessa månader. Kontakta närmaste kår för information om hur du kan engagera dig om du vill. Välkommen att vara med. Vi har faktiskt haft vårt tillfälle idag. Vi hade vår bön mellan klockan åtta och elva idag. Men det är ju ingenting som hindrar att man kan be när som helst. Man behöver ju inte vara på någon speciell plats för Gud hör och vet och lyssnar. Och inte bara lyssnar utan han besvårar vår bön Och det är det som kommer att prägla det här programmet idag Har du knäppt i dina händer tillsammans idag Har du böjt dina knän inför Gud Du har mött sak och kärlek och nådde liksom jag varje morgon på nytt kommer bud. Si Guds nåd, den ny varje morgon som gryr och den räcker för dig och för mig. Så fall ned inför Gud innan dag från dig flyr och sing. knäppt dina händer tillsammans idag har du talat till Gud som en far har du tagit bekymren och gjort liksom jag byggt fram den tills intet blev kvar har du knäppt dina händer och tacka din Gud för allt gott har dig dagligen kyr har du fyllts av ljubel med lovsångens ljud hittat vägen till Gud när du ber Egotsnod, den är ny varje morgon som gryr och den räcker för dig och för mig. Så fall ner inför Gud innan dag från dig flyr och välsignelsen han gör din styr. Jag brukar ju läsa i stridsropet och jag ska inte frångå den vanan idag. Och vår chefredaktör Bert Åberg han skriver under rubriken Risk. Det har nu gått drygt ett år sedan den största finansiella krisen i världen sedan 1930-talet var ett faktum. Människor och företag som tog allt för stora risker drabbades hårdast och om det skulle gå att mäta multiplicerades oron inför framtiden med tre siffriga tal över en natt. Vi människor är satta att förvalta den jord som Gud har skapat och detta är ett gemensamt ansvar där varje människa måste dra sitt strå till stacken. För människor i länder där det basala behoven om mat och vatten inte blir mötta blir frågor om hållbarhet ganska oviktiga att engagera sig i. Men för oss som lever i välbärgade länder blir det dess viktigare att ta denna fråga på allvar och att aktivt ta ställning i olika miljöfrågor. Visste du att Frälsningsarmen genom myrornas insamling medverkar till en årlig vattenbesparing motsvarande tre dagars vattenkonsumtion för jordens befolkning? Imponerande. Vad riskerar vi om vi inte arbetar mot en ökad hållbarhet? Det får vi väl inflyga att vi har ju också vår second hand och likadan 33 som också bidrar med att spara in genom att återanvända. Under mina år som verksamhetsansvarig och skolledare på Sundsgårdens skol- och behandlingshem blev det tydligt för mig vilka brister som generellt finns i samhället när det gäller synen på fostran av barn och unga. Ingen ung människa mår bra av bristande normer och kravlöshet, vare sig i hemmet eller i skolan. Kravlöshet skapar vilsenhet och främlingskap inför vuxenvärlden och medverkar till ökat riskbeteende bland unga. Vågar du riskera att med kärlek säga ifrån och sätta tydliga gränser så får du också se ungdomar som växer upp till ansvarstagande och hänsynstagande vuxna. Det ska väl knappast vara förenat med risk att stå upp för tydliga regler och normer när det gäller fostran av unga, men risken idag men risken är idag att inte vara politiskt korrekt. Det innebär en allt för hög risk att inte bry sig. Frälsningsarmen går nu in i en speciell bönesatsning över hela vårt land och det kan vara på sin plats att reflektera över vilken risk det innebär att be. Liksom vilken risk det innebär att inte be. Den som aldrig vågar kasta sig i vattnet vet inte om den kan simma. Den som aldrig vågar be får heller aldrig uppleva svår eller hur Gud kan leda tankar in i en riktning som man möjligen inte var beredd på. Visst innebär bön en risk att förlora sina egotrippade tankar men det innebär en chans att möta Guds härlighet. Visst kan bön också innebära en chans att de planer som du själv lagt upp bekräftas och du får lägga ytterligare en dimension till dessa, nämligen Guds. Men det finns också risk att du upptäcker att din väg framåt plötsligt byts till något som Gud vill med ett liv istället som du inte själv hade kommit på. Varje handling innebär en risk. Voga, ta risken att be Lång bortom rymdar vida längre än solargor, går högre än stjärnor tindrar den vidjande så. Stoftets världar Lyfter sitt Vänge på Klappar på Himlaporten Och söker sitt Hem sin far Trångare för judisk vän, skön för rök och fester, allina i himlen, var kasten ska ljusa, pitraste kvar. Stärkaste som bider, river en tryggt, mäktar långt mer än hjälten som starkaste färg. Här finns det en rubrik som heter Paus och den har under rubriken tillräckligt. Och då är det några bibelversar här. <får> Från Johannes Evangelium första kapitel och vers 18. Ingen har någonsin sett Gud. Den enda sonen, själv Gud och alltid nära Fadern har förklarat honom för oss. I Salm 121 och vers 8. Herren ska bevara dig i livets alla skiften, nu och för evigt. I Isaias 45 kapitel och tredje vers. Jag ger dig skatter, dolda i mörkret, gömda rikedomar, för att du ska inse att jag är Herren, att han... Som har gett ditt namn är Islands Gud och i psalm 46 Gud är vår tillflykt och vår styrka, en hjälp i nöden som aldrig sviket. I'm gonna... Under den här rubriken tillräckligt, som och det är skrivet av Karin Larsson, hon brukar ju vara här, finns det en bön och jag vill be den nu tillsammans med dig om du vill vara med. Tack att du ger mig kraft att komma vidare när det blir mer än tillräckligt av sådant som är tungt och svårt. Gud, till dig som ser varje människa kommer jag nu. Jag är så tacksam att du inte bara ser oss utan så frikostigt ger oss ur din hand det du ser att vi behöver och längtar efter. Inte alltid förstår jag det själv men du kära herre vet jag tror att du ger mig tillräckligt av både det ena och det andra. Tack att du ger mig kraft att komma vidare när du blir mer än tillräckligt och sådant som är tungt och svårt. Tack för att du visar mig att jag har tillräckligt också genom de människor som genom sin omtanke, uppmuntran och kärlek hjälper mig att se vem du är. Lär, lär mig att dagligen upptäcka det tillräckliga i allt du låter mig möta i livet. Jag tackar dig. Och ber i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Oh rubriken till Rickre Skivekore då I den mänskliga naturen ligger en slags strävan efter att hela tiden sträcka sig längre nå högre och på så sätt tänja gränserna för vad man kan låta sig nöja med människan är fri men den friheten är inte alltid enkel att hantera det är som om den tysta bönen riktad till Gud handlar om tydlighet och riktlinjer. När vi får det kan vi leva meningsfullt och också bli till nytta för andra. Liksom för småborn blir det mest komplicerat när även för vuxna och modern blir. Gör vad du vill. Gud som skapade människan till en avbild av sig själv hade som avsikt- att människan skulle leva i gemenskap, gemenskap med andra människor och med Gud själv. Där ligger människans frihet och hon har hela tiden möjlighet att säga ja till Gud och säga nej. Det räcker bra, det är tillräckligt. Gud är tillräcklig, du är alltid tillräcklig. En av tidens stora lögner handlar om att det aldrig är tillräckligt. Det är nästan fult att vara freds med tingens ordning och begreppet förnöjsamhet har snart försvunnit ur vår vokabulär. Sträcka sig längre, nå högre, tänja gränser och aldrig vara riktigt nöjd. Den som litar på Gud kan glad, tacksam och förnöjd gå till vila efter en dag och be en enkel bön och på det sättet medveten ta plats i Guds stora tillräcklighetshand igen. Nu räcker det kan vi säga till barnen när det redan blivit för mycket. Konstaterandet kan bli en tillsägelse med negativ klang, men också ett glatt uttryck för tacksamhet över ankärleksbevisning. När vi säger till Gud att vi tycker att det är tillräckligt kan det vara ett nödrop när vi inte står ut med elände längre, eller också vill vi visa honom vår innerliga glädje över något som är så storslaget och mäktigt att vi ibland inte riktigt orkar med det. När vi står inför natursinneriernas väldiga skönhet kan det nästan göra ont. Gud, det är tillräckligt. Det tillräckliga finns också i Guds kärleksfulla löften till människan. Jag ska aldrig lämna dig eller överge dig. Inget ska någonsin kunna skilja dig från min kärlek genom Jesus Kristus. Och om du vill och om du ber ska jag leda dig. Så säger Guds innerliga önskan. Så säger Gud, vårs innerliga önskan är att vi ska se att det vi behöver finns hos honom. Det är tillräckligt. Trots molnen på min himmel, nej jag tro. multimodb Tack så Kristi kors och blodets säkra grunn vi allt har byggt allt vi har stödde på det varar glöd en kort och flyktig skuld. Den jag gift, det är att bloden räddar att Kristi blod min synd. Gud betäckte Det enda jag har Att lita till en gång Det är Guds nåd Guds gränser Det jag vet, det är att nåden dräcker, att kristig blod, min synd, min skuld beträcker. Det ena jag har att lida till en mån, det är Guds nåd, Guds gränser. Ja, det är så sant som de sjunger att det enda som gäller det är Guds nåd. Och jag vill säga också att den här sången Trygg i hans hand är en av mina älsklingssånger. Jag har upplevt tryggheten att vila i Guds hand. Roger Blomberg som tillsammans med sin fru Monica var koledare här i Slutet av 70, början på 80-talet. Han har också varit fängelsepastor eller officer då, och gått på fängelse. Nu är han kålledare i Södertälje och han skriver under rubriken i verkligheten, bråttom. Livet försvinner. Blåljus, ambulans. Han hade ett allvarligt hjärtfel och måste opereras omedelbart. Läkarna gjorde allt vad de kunde under några timmar. Han överlevde. Efter operationen ville en av läkarna prata med mannen. Läkaren berättade att det var nära att förlora honom, att det tänkte ge upp, men som genom ett under kom livet tillbaka. Han frågade om mannen trodde på en gud som kunde göra under. Svaret blev ja, ...och att han tillhörde en kristen församling. Läkaren berättade att han var ateist men ville ha den tro som mannen hade och det fick be till Gud tillsammans. Detta hände för ett tiotal år sedan och förändrade den överlevande mannens liv. Han berättade för mig att livet fick en omstart, en ny start och att livet blev så mycket värdefullare... Livet blev en större gåva att ta ansvar för. Han började söka Gud på större allvar och gick in i en ny uppgift i den församling som han tillhörde. Inte ska vi väl behöva en sådan allvarlig upplevelse då vi svävar mellan liv och död för att förstå att livet är viktigt. Vad vi gör av vår tid är något vi måste reflektera över och inte leva som om vi hade alltid i världen. Du och jag är inte 17 eller 1800 människor. Vi lever nu därför att Gud vill det och att det finns en speciell anledning till det. Har du en sådan källskapsmagnet fastsatt på kyskopsstörren. Jag såg en sådan en gång med en text av Alf Henriksson. Den nya dagen randas. Vad gör vi nu med den? Vi lever väl och andas till det bekväll igen. Livet är något mer än att bara leva och andas. Och tän tänkte jag efter att ha läst texten. Leva i en djup gemenskap och vara lärjunge till Jesus är livets mening. Livet med stort L, är en, en kontakt uppåt och en mot medmänniskan. En spännande kombination. Lev livet med stort L. Och jag har faktiskt inte tänkt på men det står här. Du pekar den stående stapeln. Den pekar precis rakt uppåt. Och den lilla liggande den pekar ju faktiskt mot oss våra medmänniskor. Den kärlek och rodet, Som skjuter min ställs och min stil Diget liv vill jag ge. sköter väl och led min väg, jag djup i hjärtat gott han tog min hand och jag är nöjd och glad led av hans hand i prövningarnas tid led av hans hand när solen lyser fri led av hans en ljuvlig frid, min dyre Jesus, håll ju min hand. Jag ser ej vägen, vilsam, mörk och lång, men ett jag vet, en dag ska gry en gång. Ledom hans hand, när solen lyser vid. Ledom hans hand, och vilken du blir. Min dyre Jesus håller ju min hand. Jag vet att det var de som uppskattade förra månaden. Det är skivorna vi spelade då och då spelade också och med de här, det här påret, de heter Bengt och Rakel Johansson som spelar och sjunger så fint och härliga sånger. Och är det någon som skulle vilja ha de skivorna, en eller båda så säg till så kan vi nog ordna fram det. Och innan Åke lägger på de sista skivorna här nu så ska jag läsa det som står som sista ordet och det är skrivet av Gunnar Nygren. En säker framtid. Känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för er? Och om jag nu går bort för att bereda plats för er så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig för att ni ska vara där jag är. Och det är hämtat från Johannes Evangeliums 14 kapitel och verserna 1-3. Lärjungarna var rädda och oroliga. Jesus förberedde dem genom sitt avskedstal att han snart inte skulle vara bland dem. Han förstod deras oro och ängslan. Flocken skulle förlora sin ledare, men det var dags för Jesus att fullfölja sitt uppdrag. Nu var det tid för lärjungarna att själva gå vidare. Jesus hade tränat dem genom att lära dem att tänka självständigt och ta egna beslut. Kanske de inte alltid förstått detta, men undervisningen hade gett resultat och Jesus lämnade dem inte vind för våg. Han lovade att Gud skulle sända den helige anden, hjälparen som skulle lära dem allt och påminna dem om vad Jesus sagt. Detta gäller än idag. Vi är, när vi är ledsna, missmodiga och tycker att livet är tungt kan vi tänka på att Jesus inte har lämnat oss. Han finns här och hans ande finns här. Vi har fått ett löfte om hjälp men Jesus vill att vi sätter honom först när det gäller vår tro. Gör vi det får vi en säker framtid. Och med det vill jag nu tacka för att du har lyssnat ikväll. Och så blir det den här Israel-informationen efter oss sedan. Tack!